in i läget el-tripen eh, det var ju gott, Det har P1, Sveriges Radio Ja, Vi är ute i direktsändning här 2 september 2018 och, ja, Vi har sönder här och har publicerat vandringsturen här Och rilat en del också. Jag mötte en löpare där det är en kille från ike butiken som är ute och springer på Kempobergsvägen Hon var in i Ceders kommun med 1,4 mil Nu var det kanske bara 6 km där hem via bergsvägen och motionsspåret Jag känner jag den där killen, han var och vände på berget där Jag jobbar på ICA Där har jag varit i miljöstationen också där, först på morgonen Så nu har jag bara lite små saker dit, så det får vänta jag hade en påse dit Men det är bara små grejer jag har nu här så att satt på Och solen märker ju gassa på Ganska bra här På söndagen här och den andra den september. Ansvarig är september Gunnar Andersson också Och en referensinspelning har vi här Hur har lampa lyser Och portar på med trådlöst ute där Ja, det var ju ganska kallt då. is och dimma på morgonen här. Det tar ju många timmar. Då. Så det var is och dimma från början. Väldigt brött och fuktigt ute. Dålig sikt också där. Det var någon servicebil också för mobilmasten. Som jag sett förut också. Den här Telia 3G-masten tog en skåpbil och det är någon form av service där. Jag har det förut också, faktiskt, just på en söndag också. Och inte fina äpplen också, som folk lägger ut där till älgarna. Så jag såg en liten tofsmes in i skogen idag. Verkligt på Dalkorsvägen inne i skogen, där som var det en liten tofsmes. En liten rackare som är sann, var lite nyfiken också. Häromdagen tror jag bara det var en svarthetta som var nyfiken också på en gren där. Om du vill titta på det är som kommer. Skogens fåglar. Nu är våra egna här som inte flyttar. Andra fåglar drar iväg ganska snabbt. Bollkulder och så. Men en del fåglar är ganska nyfikna och så. Minst det var en gång så att vi tittar på mig En liten tops med svar. En, en liten rackare med lite liten toffs uppe på Och vi har väl sedelsärarna kvar också här i långsuttan en Lite busiga trådsländor och så men svaderna verkar vara borta i alla fall och så, de verkar inte finnas kvar här Igår hörde vi en spillkråka också i skogen där Bjoopp! Bjoopp! Vi kunde inte se den, men jag vet att det är en spillkråka som låter så faktiskt Vi hade ju såna ute på Vega också där Nordenskjälsvägen 68. Där. Och eh, i haningen. Det var det ett par med spelkråkor. Det är väl Hanen som har den här röda eh, på gässan Jag har legat och vilat också, några timmar och så jag får ju över vandringsturens inspelning där till Google Drive-kontot. Och nästa söndag är valdagen. och... Jag hade en på till miljöstationen, jag tror det var Centerpartiet och Sjukvårdspartiet som gjorde turpapper idag. Och röstkortet från Stockholm åkte iväg också, det första jag där. Och sen när du kommer från nästa tror jag, och KD. Med den här Ebba -tor som ler väldigt vackert Men det hjälpte inte Hon blev det returpapperlig förvannat. Och det är mycket stenar att snubbla på Och halket kan det bli på stenar som är blöta och rötter och så Och snubbla på stock och sten Och blött ut i naturen och dålig sikt Det är så dimma och en annan sak som jag reagerade på där på väg upp till berget där vid mobilmasten här norr om långsutten var att det var väldigt mycket det är väldigt mycket spindelnät ute i de blöta skogarna här norr om långsutten det är ju fantastiska spindelnät faktiskt. Så att det är mycket märkligt med dessa spindelnät av löt blöt och fuktig skog också bestående av mycket mossa Det är ju enorma mängder av eh, svampar Jag har väl bara sett några få eh, verkligen få väldigt små eventuella kanter eller mm, Så att eh, svampar finns det i mängder eh, flugsvampar känner man igen de stora Brackare som är bruna och blöta och slämmiga och kladdiga Det kan ju vara Karl Johansson eventuellt Och jag tittar för Gäves efter eh, kantarellerna Bapån blir väldigt svettig och så är träningsbyxor, kan man florsjacka och varsin som tog kompaniet och så Och varma vantar och så Men, eh, Måste vara varmklädd, det är rätt så kallt på morgonen Väldigt blött och fuktigt också ute i skogarna här Jag överför ju här eh, från röstinspelaren då till Google Drive-kontot Och så lägger jag ut länkarna där på radiochatten.tk Och i dagens tidigt.tk Och så duscher jag för andra gången och så Lite panna från Ica och Knäckemacker också med kaviar där Gjorde lite rent också på köksgolvet där på några ställen en Disktrasa var det väl Det lite smutsigt på några ställen där och rengjorde glas också som var lite kladdigt vi har söndag som sagt för den andra September Igår var vi inne i Ceters kommun och jag låda i fyra timmar ungefär Då var det cirka 1,4 mil men idag var det kanske bara cirka 6 kilometer Det var en vandringstur norrut här i en ganska blöt och fuktig skog som består av mycket stenar Mycket mossa och Väldigt mycket svampar Och Kraftning uppförsbackar och Upp på hyggorna och höga berg och grejer så det är ju kämpigt och så. Men vandringslederna består till stor del av stenar. som kan vara halkiga när bröta och trädrötter och så. Ja, det gick ju bra i alla fall och det tar sin tid att komma tillbaks här. planket från miljöstationen är borta och den gamla brötcontainern som ställdes Tillfälligt borta är fotbollsstadion där det Rostiga, den är borta också, tack vare mig Jag ska se till att får bort ett gummihjul också från miljö, eller från motionsspåret där Som är anmält till kommun Ett stort gummihjul som ska bort Någon som flyttar på det hela tiden, men nu har jag lagt det där det ska ligga Och det är grönt och fint och så, men väldigt blött och fuktigt Raktiskt där och de brun, bruna armarna här är ju ett, ett, ett minne av denna sommar men det var lite vel mycket men den där långa perioden av värme var ju väldigt hett här inne och tryckande värme i alla fall mycket svarare här nu och laddar de här trådlösa också här, Philips Tysslampan, slock, knarv och... Det skulle inte ha en massa bakgrundsmusik och så här. Jag kan koppla in på datahögtalare här. Och för internlösningen. Man kan inte lägga ut Yamaha-förstärkan i 125 watter med klippshögtalare. För att det blir en när man kör med mikrofoner. Då kan det ju paja där. Så det är bara små datorhögtalare som jag lägger ut här som kopplar mobilen till där. Vi ni höra av er så kan ni göra det också på radiobloggen snabelasverige.nu Och donationer går alltså utmäkt med Paypal enkelt på donera.tk Och... Jag orkar inte gå in i Ceters kommun idag, igen. Vi har flytt i sjövägen där, men det är väl några kilometer, kanske en sex kilometer och så. Men jag är färdig också i miljöstationen, vi har lite små grejer. Men det är så lite så vi får vänta tills vi är mer. Det vi hörde i bakgrunden är schemalakt. Schemalagt uppspelningar via Rarma Radio Där man kan schemalägga olika program och även spela in också Schemalagt där Mycket bra program det Man kan schemalägga uppspelningar och inspelningar Ett program som heter Rarma Radio där Det var visserligen naturprogram på tv men det var ju massa äckliga krokodiler och grejer äckliga flodhästar och så det vill jag inte se här går mina svängar, jag kan dem ganska bra inte mindre än 13 tunga forskningsprojekt kring relationsvåld och vi har som sagt referensinspelning här Jo, det var lite mer långsamt att surfa här så att jag är tvungen att koppla bort adblock och Webdefender För att det är de som det ska passera igenom så att säga Så att jag får väl köra utan den här adblock Och utan Webdefender Jag ska väl leta upp en jacke också här Jag har faktiskt, åt ju faktiskt några äpplen också ute där som har lagt upp här eh, ovanför hyttgatan i Långsuttan när skogen börjar. Man har väl släckt upp massa äpplen där och även på andra ställen också där så att jag fick med mig några äpplen där som åt upp också ute så det är ganska bra faktiskt. Man får isa lite grann också ute. Man lägger ut äpplen här för, för älgarna. Ja, jag sa ju rådjuren där, men det var ju fel nu. Ja, det är inga rådjur som heter äpplen alls, det är ju som brossar på Brossar på äpplen. Och där äpplen eh, Jag tog några eh, fina äpplen där med mig Som jag åt eh, när eh, det jag var ute och gick här eh. Är en ganska fin dag, men det är ganska kallt här på morgonen, blött och fuktigt och dis och dimma. Jag man att man som ut ute och cyklar också i lågsyttan här på morgonkulan. Eh, ganska stora datamängder här på mobilen faktiskt. Jag kör ju bara med wifi här. Jag har inga simkort och eh, De ska en del faktiskt det på. 28... 179 gigabyte faktiskt. Med player är ju gång mycket där. Så att. Då kör vi heltids. Och nästa söndag är som sagt var valdagen den 9. Jag tänkte att vi skulle nu köra lite nästa på kvällen där. Och det är faktiskt som säger att de har räknat på de flesta vallokalerna Det är lite preliminärt eh, Hur valresultatet blir Det, Men det är liksom att stå klart att Nu är det preliminärt färdigräknat på de flesta vallokalerna Jag tänkte att vi skulle köra räckssändning nästan sönder den nionde och lyssna på P1 här och se på eh, ja, SVT och 4 och så Kanske fram till 21, 30 och någonting på söndagskvällen där nästa vecka Men vi kan se ungefär hur valresultatet är, är fastställt De har räknat de flesta vallokalerna I Långsutta är det Folkets Hus som är vallokal här De håller på att renovera det också invändigt Jag tror att de ska fixa utvändigt också där Själva fasaden Det är gammalt det där vi byggt vi 1936 kan jag säga men om man kan göra det först Men det ser lite slitet ut på utsidan också Man har fått några miljoner För att fixa till Folk i suds utan långsjuttan här Jag brukar köra med äldblock här och sen brukar jag ha webbdefender också på Chrome som är synkad här Det är väl det som gör att det går väldigt långsamt, det ska passera igenom äldblock. Webdefender hela tiden Det verkar vi gå lite fortare i alla fall och surfa och kör ut någon där Faktiskt man får väl ta det då Det blir lite reklam som på de här olika sidorna Och så att allt som kommer från partierna det blir returpapper Röstkort från Stockholm åkte först, då var det väl SD KD som åkte och nu var det partiet och Sjukvårdspartiet också Jag vet inte om jag har fått från Socialdemokraterna alltså, så Jag röstar ju inte Jag har ingen legitimation i huvud taget Till jag klarat utan i flera år här. Ja det var ju en fästing också som jag där med Den där men Den skickar ju väldigt tryckt i horna Och sen på året var någon form av insekt också som jag likvidera och det är någon fluga som surrar också Kort eh, kortvarigt där men kan surra iväg och så blött och fuktigt ut då mycket stenar i skogen det är ju enormt stora med hål under så djuren kan söka skydd under som grävlingar och revar och så mycket stenar då. blött och fuktigt och skogarna är fulla av oss. Så det är enormt med svampar alltså Jag försöker ju titta efter kantareller, ja och det verkar ju omöjligt att se Några kantareller Det verkar ju omöjligt att se faktiskt där Jag vet inte hur det ser ut inne i själva skogarna för att jag håller mig till skogsvägar och vandringsleder av en säkerhetssken där Men då var det ju en fin söndag här Det blåste inte så mycket eller man ska ju vara med varmklädd också Även om man blir svettig och så Då ska man ha varma kläder på sig, man vet inte hur det blir på hyggen, uppe på bergen här, det kan bli högt upp på. Det kan bli fruktansvärt motvind och så att det kan bli börja blåsa upp, det vet man aldrig hur i förväg och om solen försvinner och så, så blir det är inte så skönt heller. Ja, man ser lite lingon och lite blåklockor kanske och klöverblommor, men det är inte inte speciellt mycket blommor längre nu. Jag kommer inte så långt, jag har ju bara två ben som ta ut med här, jag har ingenting annat. Så att, det hänger på hur mycket man orkar och så och, och Orkar gå Och vid Ammungen, skön Ammungen, så var det dålig sikt också i morse här Det var ju väldigt tjockt, tät dimma där Men den, den släppte ju sen faktiskt där. Det är slut Men det var väldigt det var, tjockt med Det och dimma Och då är sikten väldigt begränsad faktiskt där och det verkar vara mycket spindlare i skogen här, för de gör nämligen spindelnhet här. Jag har aldrig sett så mycket tidigare i, i skogen här. Ja, nu är det nästa söndag som är valdagen. Så nu blir det väldigt intensivt här med valdebatter. Den alltså som sönder val Men vi är ganska många som inte röstar Det kallas för soffliga partier där. Ja, det får man se annonser här Jag får väl ta det då För att det går så långt samt att surfa. Man har det där adblock och webbdefender Men jag tycker det ser ut att man kan trycka bort den här annonserna också faktiskt där, om man vill Man kan få bort dem på en liten grej där. Man kan trycka bort dem också om man inte vill se dem. Men det går i alla fall lite fortare att surfa med en synkron när man kör utan block och webbdefender. Det är som att man kan trycka bort de här annonserna. Ja, så kan man köra höger också och blockera dem också. Se. Jag brukar nog ha adblock och webdefender Men det är så väldigt långsamt när man ska surfa då på kroven här Så det är ju seger en sida, det känns som Karlsons klister på de viktigaste Det händer ingenting, det står ju bara stilla och tuggar och har sig Men det verkar vara lite högre fart i det surfningen så att säga då utan block och jo då, man ska kunna köra höger här och lägga på en nej det går inte nu när det är avstänkt ja just det ja man får se lite annonser då det det går säkert sakta långsamt annars Då får det ut med lite annonser och så Då ja Jag rensar väl lite grann här skrep i utan här Jag kan inte hålla på köpsel med allt skräp här Då kommer jag aldrig fram någon gång Men lite grann plockar jag väl upp idag Men det ligger mer skrep här och så men jag har inte betalt för det alls och inte lust att plocka all skep jag ser heller i dem också ungefär, så det blir lite olika det för jag känner för mig med och lust att plocka upp någon skep det sköts ju inte alls ordentligt där, det ser ju ingen som har betalt med arbetskläder att plocka skep här som de har i Hedimora och så det har jag satt där nere personal har jag satt ner som plockar skep och med pappersgångar och plocka i pinnar och sopsäckar och arbetskläder så har vi, vi har ju inte sånt till utan här. Jag vet inte hur de har tänkt sig riktigt att det ska blåsa bort med vinden kanske Jag hade ju på den fronten faktiskt och så vi. Jag plockar lite skrev till och från som jag känner det för men det, det är lite olika det om jag vill och så vidare Nu kommer vi in på Dalademokratern här och där ligger det först i, i Avästa så att säga grannkommunen där som är väl lite större också än Hedemora. och nu är det mycket om valet här verkligen vi är en vecka kvar nu nästa söndag tänker vi kunna köra det extra där på kvällen och kommentera valsiffror och så För Att då är det på riktigt där de här undersökningarna är liksom opinionsundersökningar som varierar Väldigt kraftigt. Jag tycker man sa på p att att det hade 25 på 25% med en undersökning nu. Och då är man ju större än Socialdemokraterna faktiskt Men det är ju valresultatet som gäller då. Faktigt. Jo, jag minns faktiskt att skolvalet, vi hade i skolan på Södermalm med Katarina Real hette det va. Vi hade Helgornakyrkan där. Jag röstade på Vänsterpartiet. Kommunisterna minns jag också. de blev faktiskt störst i skolvalet där. Och i a här, det är artiklar som vanligt, men man kan ju se rubrikerna va? Skoldebatten gav dramatisk skiftning elevernas sympat sympatier. i A-västa. Men det går inte att läsa om man inte betalar. Och jag ser att det är en annons också här för Moderaterna i Men jag får väl stå ut med lite annonser nu då. Så det vore så långsamt att surfa med Chrome webbläsaren här Eftersom jag alltid kör med adblock och webdefender Så att eh, det här annonsen ligger fast här Den går inte att flytta på så att säga Den ligger eh, i hela tiden här Och eh, det kommer det del smutskastning också jag vill inte i hela världen att se lite annonser och så det Här fanns det faktiskt Moderaterna i Edemora som har annonser Så det går lite grann fortare att komma fram i webbläsaren här Och härtiken av Dalarna Lilleprins Gabriel Har nu fyllt ett år Det känns alltså fina där, hon är ju från Eldade där. Uh, In i Fodaldemokraten. Nu kan se om det har hänt någonting i HD-nivå. Jag får väl köra ut Eldblock och Webdefender, för det går så förskräckligt långsamt annars. Det är ju seger en sida på en vis, det är som Karlsons klister. Alltså. Det händer liksom ingenting där det står och ja. Men jag märker att det går lite fortare att komma in på sidor och så Det laddar ju bättre där alltså jag får stå ut med lite reklamannonser och valpropaganda och så Under hela världen Nu ska vi se Även om det är betalda artiklar så kan man ju se Lite rubriker i alla fall där. Ja, så har vi SVT också Dalarna där Och Sveriges Röder Dalarna Som man kan få också information av Och som sagt, för nästa söndag är det valdagen, vi kan väl köra direkt jag, på kvällen där det finns om att säga att man, ser att man har räknat de flesta vallokalerna Så att det är preliminärt, det är fastställt ungefär hur det ska bli Och sen får man gå in på valmyndigheten också senare Och, och så att säga Man har räknat alla kommunala valröster och så men vi som inte röstar är väldigt många faktiskt, och det kommer framgå också hur många som inte har röstat i år Faktiskt Man kan se hur många medborgare som inte har utnyttjat, utnyttjat sin demokratiska rättighet, men det är ingen att rösta, man behöver inte rösta Och vi som inte röstar är väldigt många också Vill man inte rösta så behöver man inte rösta, det är inget tvång på det alls Det kallas för soffliga partiet Ja, folk som är missnöjda eller så De kan inte bestämma sig för att de tycker att något parti stämmer överens med deras egna åsikt Det kan vara olika skäl också Varför man inte röstar Det kan vara invandrare som inte förstår svenska ens Man kan vara gammal och skräplig och se dåligt och Inte hänga med Det är inte alla som röstar inte Så det är nästa söndag. Då ska vi ha en liten var extra faktiskt, det hade vi inte 2014. Men det kanske vi ska kunna ha. Och här finns det faktiskt möjlighet att ta bort en annons också med ett kryss där. Så om man inte ser annonserna så kan man trycka på krysset och få bort dem. Ja, där försvann den va? Ja. Så även om man inte har block och webdefender så kan man trycka Ja, man kan stänga annonserna Ad closed by google står Jag Man att det finns ett kryss där Uppe till höger och då trycker man bort annonserna vi ser dem. Och nu kommer vi ner på hedemor här. Som är min hemkommun sedan 29 oktober 2011 Det är sjunde året här men det har inte kommit ännu. Nu ska vi se om det har lite rubriker här. Från ledet. Ja, det är alltid bra med frisk luft och en promenad och en vandringstur här Med en löpare också uppe på Kemp- som vänder ner igen och jag tror det var en kille som jobbar på Ica-butikerna som var ute och löpte Ja, just det Friplösa artiklar uh, I princip bara Ja, Lille Prins Gabel ett år uh, Häftigen av Dalarna <här> <här> mm, Pojke Han har inte livet ett helt år ja. Inbrottsförsök i Hedemora Och det här uh, larmstoppade Försöket 31 augusti Ja Lägg din röst på oss, Moderaterna, Hedemora. Nej, det kan ni glömma. Det blir returpapper och allt. Faktiskt. Idag var det väl och Sjukvårdspartiet som åkte ner där. Som eh, returpapper. Jaha, var det inte mer? Ja, nu laddade det. Men så att jag tillhör det här soffliga partiet, som det kallas Vi som inte röstar, av olika anledningar Det är ju väldigt många invandrare till exempel som inte röstar och Gamla, skröpliga människor som inte fattar så mycket av politiken här. Det kommer ju uppgifter också på många som inte röstar Och här kan man stänga någon annons från också också och trycka på krysset där. Man kan ta bort annonser också här. Genom att trycka på krysset där som sagt. Vi ska väl backa tillbaka lite grann också. Jag har inte varit inne på länge. artiklar men man kan ju se litegrann av rubriken där och 30 ja. mm. mm. ja. 13 august så står det om en man en ung man från Hedervora kommun står det här som har åtalat står det misstänkt för fem brott som ska ha pågått sin bålänge det är ju en artikel så att säga Det är inte oklart vilken typ av brott det är Lars Adaktesson är faktiskt KD Dalarnas toppkandidat står Det också en plus artikel Han är tydligen bosatt i Dalarna då Annars kan inte ställa upp här men det går inte att läsa den artikeln, det är en betalartikel Lars Adaktesson, känd från TV tidigare Kandidat för KD Och han är KD Dalarns toppkandidat Och det betyder att han är alltså bosatt alltså, i Dalarna då tidigare. Tänker vi säkert på, den är i bakgrunden där och Men det är alltså betala artiklar här i princip av våra. Ja, blir man större på någon annons här så kan man ju ofta trycka kryss där, till höger och få bort dem Och, så, och, och här är en annan ons också, så jag ska se om den dyker upp Ja, den får man inte bort så här. Nej Ibland går det inte att få bort dem, men det blir inte hela världen att se någon annons. det kan man väl öva på, leva med. Det viktigaste är väl att det går lite fortare att använda webbläsaren Chrome här, för det går försäkert sakta annars, med adblock och webdefender där. Så serien är det väldigt kraftigt där. Stor resursbrist också Under Dala polisens semesterperiod här. Ansträngt läge Det var Extra besvärligt under semestertiderna De stängde ju flera polisstationer också här Under sommarperioden här. Vi har haft polisstationer långsuttanåt Hedemor har haft och Seter har haft också där. Jag minns i Seter så var det en byggnad som en dataföretag köpt upp där. Som har nedlagt på polistationen. Och eh, nya hastighetskameror också på plats här uppe i Dalarna. kan man läsa om här. Jag har inte varit inlig på Dalar Demokraten på länge. Sen har man ju Sveriges Södra Dalarna och SVT Dalarna också som vi bevakar Här är ju plus-tiklar så ser säga tal Man kan läsa som att allt fler i Dalarna Går i gymnasiet utan examen står det Jaha, ja, det var en också från ICA och den kunde man inte trycka bort med en kryss där. Så att ibland kan man inte få bort annonserna men det kan man väl stå ut med. Annars alltså är ICA väldigt flitiga också på tv och annars ser ut där. ICA reklamen är väldigt intensiv måste jag säga. Men man kan väl stå ut med lite reklam, annonser, det är inte hela världen. Och sökt sagt var... namnet flyttar en vallokal i står. står. Röstlokalen i Gästgården yes, i Vikmanshittan måste flyttas. Det beslutar valnämnden är det i hela våra kommuner. anledning där och... Ja. Jag backar tillbaka lite grann. Jag har inte sett på länge vad som händer på Dolly-Demokraten men det är mest rubrikerna där. Ja, det är viktigt att komma kommer och röra på sig Det finns ju en del människor som inte rör sig i utan här Med och stavar och ut och promenerar och så vidare Men det blir mycket längre man kommer till naturen här Men det blir bara rubrikerna för det är betalda artiklar, det här nämn Sverigedemokraterna kan vara på väg mot sitt bästa val någonsin. Ja, det är ingen tvekan om det faktiskt. Absolut ingen tvekan. Det blir nog riktig skäl, alltså. Nästa söndag där. Ja. Nu frågan om de blir nummer ett, två eller tre. De kan alltså bli större än Socialdemokraterna. till och med. Jag hörde väl P1 igår tror jag. Och en undersökning som visade att SD skulle ha haft 25 procent. Och då är de med Större och starkare än Socialdemokraterna faktiskt. Så att nästa söndag så är det valdagen och vi kan ju titta på hela ledet också här. En tung politiker hoppade av. Lite lätt att läsa när det betalar artiklar också. Om man inte vill betala. Jag hade köpt en tidning hela mitt liv. Och sen på järnvägen när jag jobbade i Stockholm så hittade man ju tidningar på tåget. Så jag fick tillgång till en massa material. Det var långt innan internet. Så man kunde ta upp i närradion. Kommer kom ju tidningar från olika delar av Sverige. så man red ur. Det var i stora höga med. Ja, programtiden räckte inte till. Så mycket fanns det att ta upp. Och det var långt innan internet va Så på så vis fick jag ju tillgång till en massa intressanta artiklar och så Debattartiklar och Händelser och så Jag minns det var en tansvete yngre Nordlund där som är som stod och flåsade i dörren där. För det var jobbigt att gå från Aspunnen upp Till Främlingsvägen där i långa men Jag satt i gumman framför en mikrofon där så fick hon ju sitta och läsa in i förväg material och sen var det lyssna brev också kom ju lyssna brev också till postboxen där Idag, idag använder väl inte folk postboxar så mycket och skriver utan det är mest digitalt e-post Men på den tiden så kom det liksom Det var på 90-talet Folk som skrev vanliga brev till en postbox hon och, och så, hon, hon lever inte idag faktiskt. Jag har en bok, men fick låna av henne. Den står under LG-skärmen här faktiskt, så att kommer komma upp. Det Sveriges historia av all hår. Vi kanske ska lyssna på det här, så att vi ser. Samhelt, det berättade ledaren Annie Lööf på en presskonferens idag. Centerpartiet vill få bort de oförklarliga löne-skillnader som finns mellan män och kvinnor inom staten. Det är helt nästan 4 000 kronor i månaden beroende på om man är man eller kvinna. Det är ett faktum att mäns arbete generellt värderas högre än kvinnors. När alla deltidslöner är uppräknade till heltid och timlönerna till månadslöner, ja, då skiljer det alltså i genomsnitt 4 000 kronor i månaden, vilket motsvarar över 11 Om man också tar hänsyn till exempelvis yrke, ålder och utbildning så återstår det fortfarande en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent. I Sverige sätts lönerna i förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar och den satsning som Centerpartiet vill göra om man får vara med i nästa regering är att ta ett arbetsgivaransvar och skjuta till extra jämställdhetspengar för de som är statligt anställda. Det handlar till exempel om arbeten på universitet och i försvaret. Och i löv tror att det här skulle kunna fungera. Ja, vi måste ta krafttag för ökad jämställdhet. Kvinnor kan inte vänta längre på att få lika mycket lön som mannen för samma arbete. Jag utgår ifrån att parterna nu inom starten kan ta det ansvaret under nästa mandatperiod. Så här säger finansminister Magdalena Andersson om Centerpartiets förslag. Jag tycker det är viktigt att de tar upp den här frågan att kvinnor har lägre lön än män. förklara. det här är en stor orättvisa som behöver åtgärdas. Samtidigt är det så att de förslag vi har haft under den här ambassadegjuten, till exempel att uttrycka krav på lönekartläggningar, det har ju Centerpartiet varit emot. Sist hörde vi Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Vasih Holmgren. Liberalerna vill återinföra vårdbeträden inom sjukvården. Det framgick när partiet idag presenterade en rad nya satsningar på sjukvården. Att vårdbeträden togs bort var en socialdemokratisk jantelag, säger Jan Björklund. Under den kommande perioden ska minst 12 000 anställas och det ska finansieras med 2 miljarder kronor per år från staten och lika mycket från landstinget. På onsdag kommer Spaniens premiärminister Pedro Sanchez till Sverige för att träffa statsminister Stefan Löfven. Tanken är att Pedro Sanchez som leder det spanska socialistpartiet ska ge sin svenska kollega ett draghjälp i valrörelsen. Sanchez har varit premiärminister i drygt tre månader. Han tog över efter högerle högerledaren Mariano Rajoy som förlorade makten efter en misstroendeomröstning i parlamentet. Så kan vi berätta att hela Gotland är strömlöst. Enligt elbolaget GEAPs hemsida har ett omfattande strömavbrott inreppat på ön och högspänningsnätet har slagits ut. Orsaken till avbrottet är oklart. Så utrikes. I Ryssland hölls idag demonstrationer mot president Putins planer på att höja pensionsåldern i landet. I Moskva demonstrerade Kommunistpartiet som samlade mer än 5 000 människor. I stekande så lyssnade folk på talare efter talare som höjde rösterna mot höjda pensionsålder. Detta har under sommaren blivit den allra viktigaste inrikespolitiska frågan i Ryssland. Det är något som var och en har lätt att förhålla sig till eftersom många fått en känsla av att nu måste de vara på jobbet tills de dör. Det första förslaget från regeringen som presenterades i skuggan av fotbolls det var skarpare. Nu gäller en lite mjukare linje, i alla fall för kvinnor, det sa president Putin i veckan i ett TV-tal. Kvinnor ska framöver gå i pension vid 60, idag kan man gå redan vid 55. Och för män som idag kan gå i pension vid 60, så ska pensionsåldern fortsatt höjas till 65. Problemet är hur länge man lever i Ryssland. Medelåldern för män är ju bara 67,5 år. Och i många delar av landet så är den lägre än så. Ryska kvinnor blir i genomsnitt 77,5 år. Jag och på det kommunistiska partiets motdemonstration i Moskva sa partimedlemmen Konstantin Oparin att den ålderdom som folk förtjänar den innehåller barnbarn barn och vila, inte arbete, som borde gå till de unga som redan har svårt att hitta jobb. Skälet till reformen är ekonomiskt, pensionerna ska betalas och i ett land där folk faktiskt blir allt äldre så ökar kostnaderna för pensioner. Frågan är om Putins uppmjukning kommer att räcka. Nästa helg så är det olika regionala val i Ryssland och höjningen av pensionsåldern har blivit en scen för det politiska samtalet där flera av partierna vinner poäng. Jesper Lindå, Moskva. Cirka 89 000 personer har antagits till höstterminens distansutbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. Det är drygt 5 000 fler än förra året men når inte upp till hoppåret 2011. Maria Domander bor i Luxele och läser till tandsköterska på distans. Vi har gjort det i ordning uh, i... Ja, uh, kommunlistan har fått en betalad annons också i Daledemokratern. Uh, för detta uh, partiet och han. Alan Matson är ju motsatt i långsuttan här och jag har sett honom ett antal gånger inne på ICA där. Han handlar väldigt lite där. Kattsandor är inte små i Han kan vara klar på tre minuter ungefär. Måste han, hur går han ut? Jag minns säkert att han handlar mycket mer nu det helig där Men de hade i alla fall en annons, betalt annonsplats här i här Det hette ju Långsutepartiet i Tiera. Och de har hade möten också i Gamla för detta konsumlokalen också här det är långsigt, de är. går igenom och lever grann, men det är som sagt för betalda artiklar Då vill jag ha betalt, men man kan gå in på SVT också där lånarna Jag röstade till 2014 heller, jag inte haft någon IT-kort på flera år, men det har gått utmärkt utan Så det har inte gått utmärkt. Man behöver inte ha någon legitimation faktiskt. Det utmärkt. Om man har betalt varan så skickar posten som var i brev. Och då behöver man inte visa legitimation. Om varan är betalt. Kan hämta ut saker på ICAR som var i brev som sagt. Någon i Mora vann, vann trivslott på 5 miljoner kronor. Ja, det var inte dåligt och ICA har en annons också här för Donald-Demokratern Som ligger fast så att säga Även om man rullar ner på sidan så ligger den På samma ställe hela tiden där Har ja, nu är det mycket valfläsk Och mycket löften hit och dit Verkligen Belovar partierna berättade sista veckan här, som det valdag nu på söndag, nästa söndags 9 tänkte vi skulle kunna sända lite extra på kvällen där och bevaka vad de säger på P1 och följa vad som sägs och så på TV här Och i i igår så är en kvinna gripen av polis stängt för att ha misshandlat och att en man står där Och det verkar inte vara en betalartikel faktiskt Men vi kan ju stoppa där och se bara rubriker Ja det är ju inte bara män som gör brott, det finns ju en del kvinnor också men de flesta brotter begås ju av män men Det är ju inte hundraprocentiskt så. det finns ju vissa Förlåt, som begås av kvinnor också. Jag såg det visste vi någonting om Solgården där. Men det är, det är rivet där. Men det, det var inte i långsuttande. Det finns något som liten solgården i Smedelvacker. Nytt demensboende. Ja, vi hade någonting som heter Solgården här faktiskt. Men det är rivet. Det var byggs som hotell från början. Och så byggdes de till lägenheter Och så var det butiker också redan för där. Det finns en gammal bild som visar att det var IK-butik till vänster, en lite mindre IK-butik, och sen till höger var det radio och tv färre gånger tidigare. IK hade ju fyra eller fem stycken mindre IK-butiker utspridda på olika platser i Logsutom här. Vi kan på det på PET och så som inte tillåter musselfisk i området från mitten av maj till och med september. Det behöver däremot inte britterna göra som bara är bundna av EU-regler och därför kan fiska så nära som drygt två mil utanför den franska kusten. <hör> Konflikten om musslorna har pågått i många år men sedan 2012 har britterna gått med på att följa de franska reglerna. Jag ska jag lägga ut i små datahögtalare som jag köpte på en databutik i Stockholm en gång. Och sen kan jag lyssna externt också här, eller internt men jag, så att det går inte ut i sändning. Jag kan bara skifta en knapp här så kan jag lyssna i mina hörlurar här. Och nu går ut i de här datahögtalarna. de bägge länderna träffas här i London för att försöka komma fram till en lösning på konflikten Vissa bedömare menar att musselkriget är en liten försmak på hur det kan bli efter det att Storbritannien lämnat EU. Claes Aronsson, London Svenska myndigheter bröt inte mot Europakommissionen när de tvångsomhället tog en familjs tre barn och utfärdade kontaktförbud mellan föräldrar och barn i långa perioder. Det slår Europadomstolen fast i en ny dom. Föräldrarnas advokat Jenny Beltren är besviken på beslutet att bli fullständigt isolerad, det är en väldigt, väldigt grov inskränkning i familjelivet. Det är ovanligt att Europadomstolen tar upp den här typen av ärenden enligt statistik från Utrikesdepartementet. Skälet till att just det här fallet togs upp beror på de hårda restriktionerna, säger Helena Jäderblom, som är en av Europadomstolens domare Tekot. Och det är just det att föräldrarna inte får träffa sina barn under så långa perioder som advokat Jenny Beltran reagerat på. I det här fallet så var ju umgängatsrestriktionerna fullständiga och absoluta under mer än ett och ett halvt år. Och det menar jag. Så har det, anses vara en av också, till det var i samband med mammans tredje graviditet för 11 år sedan som sjukhuspersonal uttryckte oro för barnens hälsa och utveckling. Efter att socialt familjeförhållandena togs beslut om tvångsomhändertagning och totalt kontaktförbud mellan föräldrarna och barnen under ett och ett halvt år. Därefter har föräldrarna fått träffa barnen en gång varannan månad ungefär. Det rapporterade Katarina Spår Gustafsson. Nu har årets älvstädning avslutats där Klarälven, Guldspångselven och Dalälven har rensat på skräp och skrot. Bakom projektet står energibolaget Fortum och idrottens miljöorganisation Städasver Och Inför avslutningshelgen hade 13 ton skräp städats bort längs älvarna. Josefin Ydringer är projektledare. Vi har ju liksom lyckats få bort mycket av skräp som annars skulle ha legat kvar och förorenat elvarna. Projektet för att städa elvar har pågått under tre helger sedan 19 augusti. Och det började med att Dalälven och Ljusnan rensades från skräp och skrot. Under avslutningen den här helgen så har Klarälven och Gullspångselven rensats av totalt 500 barn och vuxna från 13 idrottsföreningar. Jag tycker det är jättekul att det är så stort engagemang från klubbarna och från föreningen. Och framförallt att det är så mycket barn som är med. Sedan initiativet Elvställningen startade 2012 så har totalt 147 ton steg plockats upp av 8700 uppkommare. Två av dem som är inblandade i årets projekt är Alicia och Iris. Det är, eh, det är onödigt att slänga det i elven istället för att slänga det i soptipperna eftersom att det är ingen som liksom kommer att pukka upp det ur älven utan det är mest att fiskar och sånt kanske blir skadade av det. Reporter här var Ekots Mikael Kulle i samarbete med P4 Värmland. Och så ska vi ta oss en titt på vädret. Imorgon får Götaland först molnigt och dimma som lättar efterhand och följs av soligt väder. I Norrlandsfjällen ökad molnhed västerifrån och i övriga delar av landet en solig dag. Varm luft fortsätter föras upp över landet och det blir runt 20 grader på många håll. I fjällen 8 till 18 grader. Producent för den här sändningen var Martin Nilsson. Ja, det var små datahögtalare. Jag köpte man datafirma i Stockholm för många år sedan så gick i konkurs och så kan jag lyssna internt också. Nu är mobilen avstängd också där. Inne på svt.se På Dumburken har jag text-tv där, det är svt text. Och den här hemlöse mannen blev trakasserad i två år. Det är lite oklart vad det är för typer som har brakt hand om livet. Misstänkt trippelmord. I Göteborg kan man läsa om en kvinna och två barn hittar en Och På SVT här Som även har en applikation också, en app som heter SVT Nyheter också Jag har en app som heter Google Nyheter Som ger mig en del Rubriker där. Och så förstör man de här fotbollsmatcherna också Med så begoniska äldre Det det kallas är vanligt, faktiskt Vi har en idrottsanläggning här som är bara tom Det händer ingenting, det är inga match Ödsligt bara Ja, det är skandal Spelar fotboll i division 6 Göteborg är en man griper för mor på sin fru och två barn Står det här Ja, det är säkert en kulturberikare Men jag är inte helt säker riktigt vad det kan vara för det ska inte förvåna mig inte så Det att Så det blir väldigt mycket av valet här. I TV radio och i media nu för att du är det sista veckan fram till valdagen nästa söndag jag tillhör ju de som på det är en massa invandrare till exempel som inte röstar och så och imorgon blir det en solig dag och varm luft strömmar upp här så att vi tar oss ut igen kan är det då inga betalda artiklar och så Som det är på Daly Demokratern Det är väl en fördel med SVT där Och så har vi Google Nyheter och så Ja det finns mängder av sidor Nu listar olika nyheter och så Det var någon Benny Fredriksson också som Bik självhord också, jag har inte hängt med riktigt där Vem är det där Benny Fredriksson var? att han gjorde det självmord. Jag Känner inte till bakgrunden där faktiskt. vi kör väl extra nästa söndag så ska vi bevaka vad man säger på P1 och i tv här Och följa tills de säger att de har räknat de flesta vallokalerna De på kvällen där Föredåd igen i Somalia Ja, inte ovanligt Ja, aktuellt fyller 60 jag Tycker man jag känner igen Olin Lund Kanske till vänster 60-talet, men han blev väl uppsag tror jag Aktuellt fyller 60 år Det börjar ettan, det fanns inte var svartvitt Missa inte, se Aktuells första sändning som såg ut för 60 år sedan www.se.se <går> Vad hette han där? Oliver Björklund, han hette mig inte så. Jag inte om han blev uppsankt eller det fanns inte var <går> ungdomar heter det misstänkta för mordet på den här hembras Och ja, jag vet inte vilka de är riktigt men jag tänker att det är svenska ungdomar. Det är troligtvis kulturrikare men jag ska inte säga så de inte vet tycks det. Och här är en flicka också bettradine som lever på att de växsela dataspelandet där. Det är ett program som sänder ut både bild och ljud från skärmarna där. Men jag tror de kostar pengar. Och tycker det är brist på och också där. sökt val. Nu blir det väldigt intensivt om det här med valet nu och partierna kommer ligga i ordentligt nu med dagliga eh, löften om eh, de lovar hit och dit. Men det kan man de ju inte säga. De vet inte vilken regering det blir i huvud är lätt att lova. Och eh, statsministern sa att det största partiet börjar ju lämpligtvis eh, det, det största partiet börjar ju bilda en regering. Men vad händer om det blir SD som det blir största parti? Det finns väl inget parti som vill bilda regering tillsammans med SD. Där jag vet inte inte hur det ska gå till då. Faktiskt där. Om det största partiet ska bilda parti. Ja, jag har ju text-tv här. SVT här. Jag är trött i också, man måste ju vila gran och sova, så... Priset på gurka skjuter i höjden kan man se, och... Ny lag också, för sådana avtal över telefon. Jag har inga problem med det, för att jag har ju skyddat nummer där, så... Det är inget sånt. Och i London kan man se att en David Bowie bar öppnar, han blir bara 69. Jag minns rätt så rökte han ju och dog ju då. Ganska naturligt också i cancer där. Om ni tips eller synpunkter ska ni nu rava också på radiobloggen Snabela nu. Stora pensionsprotester i Ryssland kan man se Och flera skador också tyska protester där Och att Motsättningar mellan USA och Kanada USA hotar att utesluta Kanada ur NAFTA Vi kan gå in på SVTs lokala nyheter här Grann, så att jag har någonting att ta upp också. Annars spelar det väldigt mycket om mina personliga saker här. Mina vandringsturer och så. är SVT-texter är rätt bra faktiskt. Och nu är mobilen avstängd här. Ända gång jag inte är uppkopplad är när jag är ute för jag har inga sim Ingen wifi ute så då är jag inte uppkopplad Annars är jag uppkopplad här via Eremåla stadsnät Citus i Stockholm Och wifi till min HP 6.5 Och e, e, wifi också till e, Mobilen där e, Tack vare Kim och e, D-Linken Nu är vi inne på SVT Blekinge Det var en tjusig dam Streamaren Admyra kan vinna Och 24 000 följare på sin kanal Hon lägger väl ut skärm Både bild och ljud i sändning Ja det är inte dåligt Att ha 24 000 följare på sin kanal Nyhetsrullen har vi sedan 188, där verkar det flyttas fram av sig själv där utan man behöver trycka hela tiden. Man behöver hela trycka så att säga hela tiden. där. Ja, det verkar det göra. På text-tv, SVT text 188. Och då flyttar det sig fram av sig själv utan man behöver trycka hela tiden, där på det. Ja, det gör det, ja. Det flyttas fram automatiskt ja. Och det är så ja. Som sagt, nu är det sista eh, veckan här Och nästa söndag blir det där Och, eh, och eh, vi ska väl sända direkt här tycker jag Några timmar på kvällen där i vår Tills de brukar säga att de har räknat de flesta vallokalerna. Det återstår bara några få vallokaler och då kan man primärt säga eller fastslå för riksdagsvalet. Där måste tar det längre tid för kommunalvalet att räkna de rösterna som vi känner till. Vi brukar ta ytterligare dagar in på veckan efter valdagarna. man kan för de kommunala valresultatet. Det är riksdagsvalet som avgörs en stor del på själva söndagsskvällen där. På Göteborg var en man som dödade sin fru där och ja, två barn också. Jag trortäckt verkar inte vem det var riktigt. Det är svårt att veta. Men som sagt det är många som inte röstar Vi har en väldigt massa invandrare till exempel Som inte röstar och gamla skröpliga människor Som ser eller hör dåligt Och är lite senila och så Som inte kan ta sig till valokalen ens Men det finns olika skäl Varför man inte vill rösta där Det finns förslag också på att införa kommunala poliser också som fanns tidigare, idag är det ju statliga poliser. Om man kan återinföra kommunala poliser också kan man förstärka polisverksamheten. med poliser som är anställda av, av kommunen där. Förslag. Ja SVT ger ju mycket information och nyheter och så Jag är inne på Dalarna här också, Vi kan titta på grannlenet här Nyhetsrullen på SVT där den Pillar fram sidorna själv Man behöver börjat hålla på pilla och hoppa fram av sig själv automatiskt Det är nyhetsrullen Och det finns inga bränder som pågår heller vad jag vet i Sverige här Det är väldigt var det var tyst om det nu Så jag tror inte att det är något riktigt där och eh, aktuellt fyller 60 år faktiskt där, ja, det måste vara 58, då. Ska vi se, det måste vara 1958. Som aktuellt kommer den första sändningen i svartvitt och en kanal. Karl Iby och hög arbetslöshet också, var femte ungdom utan jobb. Ja man har högst arbetslöshet i Lenet där. Ja, det är faktiskt faktiskt är Larsson där från Odansala ja, som äger Vendran slott och så. Den hästverksamheten som fanns där i Söderby som ni kanske minns jag besökte där nere. De har ju sålt ut men de har köpt den här märkliga bygden. Dragon Gates faktiskt hans bolag där. Den heter Sisyfos AB. Hon sysslar med fastighetsföredling om man säger så. Det är ju en slott. väldigt framgångsrikt företagare faktiskt där från Ordensala. Så det har faktiskt varit pris också där. Jag kom in på Halland här också. Det blir en solig dag imorgon fram, framåt, men jag kommer ut på morgonen, ja, då är det inte så jätteskönt, idag var det dis och dimma, det betyder att det värme framåt dagen i morgon. Vi är på eftermiddagarna alltså som man nog kommer upp i de här temperaturerna, inte på morgonen. Och så har polisen hittat en kropp också på en strand utanför Halmstad. Det är ganska liten orten här i Långsutten och så Befolkningen har minskat kraftigt här så att det är Ganska ödsligt på gatorna och så Men det är lagom med folk tycker jag. Man ser en och annan här och där Ibland ser man en liten kotte Ja det verkar gå lite fortare att surfa nu när man kör utan adblock Och webdefender också Och bilen är avstängd Nyhetsrullen har jag på På tvn där Som pillar för själv Man slipper trycka så att säga för varje sida Så det kanske blir intressant också att se vilken opinionsundersökning just innan valet som var närmast det verkliga resultatet för riksdagsvalet också. Vilken opinionsundersökning som låg närmast så att säga och vilken som låg längst ifrån det. missförstånd här nere i Helsingborg där. det var en larvoperatör som tyckte att de sa att 67 personer var på bussen men det var 6 till 7 personer så det blev ett riktigt stor larm där, men de fick dra ner på det sen de hörde ju fel så att säga, eller missuppfattade Passa på när vi blir så här fint veder och så Verkar gå lite fortare nu och Komma fram på webbresaren Chrome man har tagit bort den här Add block och Web defender Kanske bara cirka 6 km ska jag säga också En Det var en löpare som kom upp på berget och vände ner igen och flåsade Men jag tror att han jobbar på ICA tror jag Jag kände igen honom där och Så brukar det gå och med sin träningsstress och så Och man ser ju en, en annan i Långsuttan som vill ta lite promenader Men det blir inte några stora avstånd där. Jag är jag inne på SVT eh, Jämtland. titta på Jönköping här då ska vi se om det har gått upp Ja, en bild på den här killen faktiskt Killen då 48 år det Var den här mannen som började i huskvarna Tvåbarns pappan ska trakasseras som alltså tonårsbolk i flera år står det här. Tonåringar misstänkt därförbord. Hemlös tiggare. Ja, jag misstänkt att de som har gjort det är kulturberikare själva man jag kan göra fel. Man ska inte uttala sig om man inte vet någonting man gör. Ja. Jag brukar ju ha rätt i mina misstankar, hur det ligger till där. Ja, vilka som har gjort det här helt enkelt där. Ram kommer kanske få flashback och så vidare. Stigare. De har blivit trakasserade i flera år Och väldigt många är upprörda Och det är ju några ungdomar som är misstänkta för det här Dådet som det brukar heta Och det kommit in en solkatt också här Fast jag har tänkt förr här uppe Det var inte bra faktiskt där här. Oj, oj But I break it out. I won't still watch From now on I'm gonna be the kind of man you can lean on And when the waters of life get a little too rough or a little too deep I'm gonna be your stepping stone all those nights that you used to take right a hold of me, and you'd hold on. Please, let me make it. Please, I can. Cause you made love so good for me, so It's Country Radio USA, where we have both kinds of music, country and western. don't cry when he falls down. And he's been known to hit the ground. There ain't too much that can tear his world apart. A cowboy's born Lonesome, right from the very start. The cowboy's born with a broken heart. God gave him his common sense. He learned young to mend a fence, but he keeps all his feelings locked inside. He was taught to rope and brand. Always be an honest man But if it ever comes down to his pride Just let him go It ain't worth the fight He may be wrong But he's still right He's been lonesome Right from the very start Cowboys bone with a broken heart <music> worth the fight He may be wrong but he's still right He's been lonesome right from the very start A cowboy's born with a broken heart A cowboy's born with a broken Yeah. Yeah. Yeah. We well, I lost my heart I hung around and you said I do. I knew I wouldn't have nothing if I didn't have you. Well, I changed my thinking when you changed your name and neither one of us will ever be as where i'm never gonna ja, be untrue cause i've never been didn't have you if i didn't have you i would've gone and left in the dark out in the cold blowing around from town to town like a feather in the wind if i didn't have you jag har fick bort en sorgkatt här Solen är enorm det blir här Genom och, och släpps persianer så Jag tog och hängde upp en gammal tröja mellan där. Och Så Jag slipper för det där blänkandet i ögonen under känsliga ögon Det är förtäckta och tygstycken och grejen Det kom en blänkande igen där så jag upp en tröja ja, En T-tröja så att det försvann den där äh, solkatten som vi kan kallas. Jag har satt katter är utanför långsiktigt som är ett i metall också. Med ögon som blänker. Ja de rör inte på sig. Jag äh, värmde te här i en bryggare Som ser sliten ut Den har jag köpt på Ica Valsacentrum en gång för att jag ska På det. Det men den fungerar Och den använder jag för tebryggningar Kaffe kan jag vara utom Ja, med lite mörk Ja, några form, det är jag med Leverpastej med lite gurka i oss så var det Äh, Formbröd med äh, Ica-kaviar Den här billigaste kaviaren Jag har lite teare Jag har lite mjölk i här då Solkatten bläckt och hade så här Men... Försvann den... Jag tänkte för det med en te-tröja Det är därför du måste vara ledå en då. Allt möjligt som är tilltäppt till här. För att inte solen ska komma in som en strålkastare off till trygg på här. På kvällskulan är på säga. Går ju ner i Norr, den här solen. det. Faktiskt, det verkar vara utbildningsladierna kanske. Ja, det skulle bli intressant att se. Även om vi som inte röstar där. Vilken opinionsundersökning som ligger närmast. Verkar verkliga resultatet för riksdagsvalet nästa söndag? Vilken undersökning som var längst ifrån? där? inte Men vi får hålla oss till nästa söndag. Vi hittar ju fina glasskålar och är och ju knivar och gafflar och plastknivar och skedar. Vi med i Plastglas var ju plastmuggar. Man hade slängt där och så. Jag tog med en del av det. Vilket borde ha lärt mig att se faktiskt det är inget så konstiga saker här <skratt> Det har inget sökningsmedel i det Här kan ju dyka te som det är också Men jag hade ju skvättmjölk i det Det verkar vara något engelskt här Det som var ju det där kanske Och så står det utvärv på en rymd där Jag vet inte vad det kan vara redan <skratt> Det är på SVT också, ni kan ju titta på Norrbotten Ja nu tog det slut Jag tycker är där, inte det Jag är så utvärdig där Nej det kanske inte gjorde, det kanske på någon annan som var pågående Jag såg väl det fel kanske Ja Här får du se att Boen Hilsson kommer in där i Boden kommunfullmäktige Han var ju med mig där och Lasse Lindgren med Sverigedepartiet Studion på Gotlandsgatan här på 80-talet och så Det var Ja Jag hängde upp en T-tröja där jag har ju aldrig några t tröjor på mig. Jag har alltid naken överkropp. Sättas ju kopiöst här och så. Ett annat lindring, t-tröjer alltså. Där. Nazistisk fullmäktig ledamot eller kandidat i Boden greps av Missandra. Vagnåring ska bli beslagig under valmöte i Boden Jag vet inte om det är Bo Nilsson som är inblandad här Han är ju en av de här kandidaterna Men det finns ju ytterligare några där Så att det... det framgår inte vem det var där Ja det är Bo Nilsson kan jag säga Ja, ja. Det var Bo Nilsson. Ja Jag misstänkte det Bo Nilsson Nordfront. Är det NMR det Kommunen mäktig för mäktiga kandidater för bogen är misstänkt. Har missat en person under valmötet i Boden på dörren? Både Nils har fått riker igen, 70 år gammal, men nu är vi uppe i hemstaden Boden jag hörde det där talet, han sa på Youtube och han var ju uppväxt på en bondgård från början, utanför Boden där Han har ju hoppat mellan Sverigepartiet då eh, Sverigedemokraterna och Vad eh, hette de där? NSF heter de va? Det är någon som håller på att med fingrar där på Se eller vill ser. ser det, det, det? Ja Får i sin grepp på hon Nilsson där och så Han hade minst stängt häls mot upp och så Jag kan säga att eh, I Stockholm en gång Vilket år det var min jag inte 13 november där Med Anders Klarström Då skulle vi fram Där Jag vet inte om jag, jag tror jag var med där själv eh, Och eh, det var motdemonstranter som hade samlats och vi kom inte framåt att säga och Bo Nilsson sa att nu gör det som Karl XII. framåt men de här tungt utrustade poliserna brottade ju ner Bo Nilsson brutalt där faktiskt då Nilsson har sagt till NST att han inte vill kommentera händelsen står det här Ja, vi får att se att man kommer in i kommunfullmäktigeboden men de här kommunala rösterna kommer att avgöras under veckan efter det. Är det riksdagsvalet som avgörs under valkvällen. Och här är det tydligen Botson igen som dömts till böter för hälsosmot folkröp Nika's hårda förövning, står här. Så Bo Nilsson får lite rubriker och här ser vi en bild på en 70-årig Bo Nilsson i Boden här. Knappt jag känner igen honom faktiskt, han har blivit väldigt gammal nu. Det är han har åldras ordentligt nu. Bo Nilsson, vi hade ju då i Stockholm där på 80-talet och så. Han lämnade ju Sveriges Partiet för Sverigedemokraterna och så och Bo Nilsson är då dömd för hälsoportfolkgrupp här och HD-trövningen nekas. Alltså att det blev dagsböter där. Jag tänkte att det mer pengar i lokala familjer kommer tax Ja, man kan säga att Bo Nilsson har blivit lite äldre. Med åren faktiskt, han har åldrats betydligt där. Oj. 70 år that you mentioned tidigare år för helst mot folk. Han bar en var Ja, en symbol på jakkar men det. message is for all of you sitting in the passenger seat. apologies får inte beslagtaget tillbaka? Han ser att han har haft den här jackan sedan 2006 och han var också i Berlin i Tyskland där och ingen reagerade där heller Och Bo Nilsson Döms då till böter, här står det Faktiskt på 5000 kronor Och det är mycket pengar för mig som är pensionär i sin 71-årige Bo Nilsson. han är det svårt att hitta lägenhet också när han hade flyttat från Eskilstuna upp till botten, Bostadsbrister Vi får se om Brunnil som kommer in i kommunen Boden för för endemär. Men som sagt var de här. Ja, de här kommunala rösterna Tar ju längre tid att rekna Men riksdagsrådet Avgörs ju under kvällen Men de kommunala rösterna tar längre tid då. Kan jag säga Det tar ytterligare Några Dagar Innan lokala kommunalvalen Är rest Ja, röstat, heter det, eh, räknat, nästa vecka. Men riksdagsvalet avgörs ju på kvällen där man har räknat de flesta vallokalerna. Men när det är kommunalvalen i Sverige så tar det längre tid för valmyndigheten. Det brukar gå in några dagar in på veckan efter, där onsdag, torsdag typ, så har man räknat. De kommunala rösterna också, och man kan gå in på valmyndigheten och sen sen när... Ja, jag misstänkte att det var Bo Nilsson som var i fart och faktiskt, jag tycker han kan hålla sig till lugn faktiskt och så. Ja, det är mycket för Bo Nilsson att betala och kan han inte betala så. Kan han inte betala så blir det kronafoden faktiskt där. Jag kan avbetala den där, som avbetalning så att säga. Men kan han inte betala där så blir det kronafoden som tar över ärendet och då blir det ännu, ännu äh, dyrare. Ja, jag misstänkte att det var Bo Nilsson som var i farten faktiskt och det var inte bra gjort det där alls 5000 är böter för hälsot mot folk och sen har han slagit till en tonåring också Så kanske begriper för misshandel och äh, återigen äh, har polisen tagit upp om hälsot folk och så Men det blir ju bara böter i och Ja, där ser 5000 rätt mycket rätt mycket betala för andra pensionär. Man ser vi gamla bilder på von Nilsson han var med i ST och så, från de här gamla SD-tidningarna. Åren har gått faktiskt, han har blivit 71 nu till och med, ser det gammal och sliten ut nu. Och försöker se på att komma in i kommunfullmäktige, som sagt, var i Boden där. Nu får vi se hur det går På valmyndighetens hemsida men De kommunala rösterna tar längre tid att äh, räkna Det tar ytterligare några dagar efter valet där. Men riksdagsvalet avgörs under, under valkvällen där Man har räknat de flesta val, äh, vallokalerna Men de kommunala valen tar längre tid att räkna rösterna på. Det tar ytterligare några dagar. Och sen får vi gå in sen också senare där på valmyndighetens hemsida och titta på de kommunala rösterna. Jag tror vi gjorde det 2014 också. Ja, Bor är i farten igen, han dömste böter där då 5000 kronor och vi anmälde igen och slog till en tonåring och så, det är ju inte bra att uppträda så faktiskt det. Söndagar på kvällen och köra extra och val extra tänkte vi slå. ha Nu vi på piljet och kollar på tv också vad de säger om valet och så Ja, där ser vi Bo Nilsson i farten Kan <kör> har ju verkligen blivit åldrig nu han har flyttat hem till Boden i andra. Hon är ganska känd för lite ja, radikala åsikter och så. faktiskt Om inte Sverige-partiet där, så gjorde han ett flygplan en gång. Som det var också de hastigaste och vi skulle rädda den vita rasen Tänkte jag vad Man har hoppat med lite olika Partier där För Det blir tyvärr den snyggaste studien här men det fungerar i alla fall okej. Ja, här var det en svensk demokrat som kallade det, det Löven, landsfredare. Och utesluts ur SD som trycker nya valsedlar, står det här. Och det är hämtat från SVT Skåne. Men vi kan se här vem det kan vara. Frågan om, om det är något namn man känner igen. Ja, det är ju helt riktigt. Löven här är ju en landsfredare där. Och SD Bulöv tvingas trycka nya valsedlar eftersom dess ordförande Lars-Anders Espet kommer att uteslutas ur partiet här. Ja, vi har stängd och kuppar personärende angående uteslutning. Han startar centralt där och... Okay. SD Burlöv har nu strykit hans namn och börjat trycka upp nya valsedlar Och han tog fram ett eget lokalt manifest Där han kallade statsminister Stefan Löfven för landsberedare Då fick partiet nog Ja, jag säger då det Det är precis vad Löfven är faktiskt där Och det är ju att partiet Lokalt i Burlöv Reagerade på det viset faktiskt Det är helt riktigt, han är ju verkligen en landsmeder Ja, det är ett märkligt parti det där Jag blir inte klok på det här partiet faktiskt Hur de uppträder Det var ju visserligen lokalt parti det där Jaha på är äste Öster förkallat Löfven för landsförledare. Det är ju mycket märkligt, jag har ju svårt att fatta det där. Det är precis vad han är, Löfven. Alltså. Och inte bara han, Björklund och ja, PK och partierna. På SVT Småland skrev de ett där som hotades på egen tomt och valaffysen slog sönder. Och politiken har överfallslar med våldstugorna Växjö kommun Erkänner tjänst Erbjuder tjänsten står det här Ja så långt har det gått Tydligen Jag tycker vi följer valet nästa söndag här på kvällena. Ja, så det riksdagsvalet, för att lokalvalet tar längre tid. Det tar ytterligare några dagar efter det. Det tar ytterligare några dagar att räkna de kommunala rösterna. Men riksansvaret avgörs under kvällen, så där kan man ju få klarhet i det hela. Politiker har överfallat slarmen, att står där. Ja, oh, där ser man. Också, jag tog ju te här med lite smörgås här också. så Helt te men lite bjölkig och så Det kanske låter lite flåsig här faktiskt nu jag varit ute idag sedan 10 i mars här Kommer här med jag på berget och så 6 km, det går i Luseters kommun och 1,4 mil där så att... Det är därför jag låter lite Flåsig och så tittar jag på rapport också här Det är skandal faktiskt det här med fotbollsmatcherna nu SVT Stockholm här Man kastade sig in en på familjeläktaren Och en mamma fick det här på benet och barnen skriker för, äh, hemskt där Ja det är fruktansvärt hur man kan bete sig så Familjerna alltså som är småbarnar Mamma träffade den här också på, på benet där och barnen, barnet eller barnen skrek Men vi är på stadshuset också. Ja, jag är från Stockholm, men det var ju länge sedan. Nu blir det väldigt intensivt här med valet nu för nästa söndag. Men är en vecka kvar till vardagen Jag nämnde att det är väldigt många invandrare till exempel som inte röstar Jag Kan inte prata svenska ens alltså. Gamlingar som är skröptiga och senåret och i senila och så, så att det, det kommer ju statistik på det också Hur många som har avstått från att rösta Och det är valfritt Vill man inte rösta så behöver man inte rösta Det är ganska enkelt det är Country Radio USA, där vi har båda kinds of musik. Country och Western. Ja, vår Nilsson är inte i 70 ens. Han är i 71 till och med och börjar se lite sviter ut, tycker jag. Och nu ska han ut med 5000 i böter där ja. Men han får ju skärpa till situationen och sådär, det var inte bra att han slog till den där tonåringen Han får minst sagt tänka på vad han säger också så att han inte blir anmedd så Så det behöver han ju anmedd igen nu faktiskt där. Kanske blir anmäld för misshandel då HMF-lagen i för sig ju en gummiparagraf där som kan vinklas lite hur som helst där. Då är det förskydda judarna. Så den lagen från början tillkom. Skökt. Och Stockholm har faktiskt en anställd på Postnord avlidit efter en kläm och lyckas stå här. Vi ska ta och titta på det faktiskt här. Och eh, polisen utreder den här händelsen. Vi ska ta och titta på detta. Man byter ut den här gula bilen också. Lantbredbärarna här uppe kör omkring en blå bil nu numera som heter Postnord. Inte den där gula. Det var förra veckan står det här på Södermalm. Jag är ju uppväxt där. Jag är född på Södersjukhuset och så. Jaha Det är en sån här, eh, postlastbil där som ska leverera eh, Leverans vid en kontorsbutik på Södermalm Och palldragaren har kommit till rullning i ett garage Och mannen har klämts faktiskt avled i ambulans också där Bara personalen som jobbade på kontorsbutiken som hittade elemannen Så det är svårt att veta vad som har hänt och så vidare men Det är lite ovanlig olycka också kan jag säga Det är nog inte så vanligt men... Någonting blev fel i alla fall Med palllyftaren där som kom i rullning och han klämdes då Och avled. De skulle leverera material till kontorsbutik på Söderman Åh, oh, ser man. Jag får köra utan Adblock och Web så det går det lite fortare att använda den här webbläsaren Chrome. Den är ju synkad också här. Vi kan titta på SVT Södertälje också här. Ja det var en solkant som täckdes in här och bländade över den för att jag var tvungen upp en T-tröja här för att uh, det blev blänkande lyse Ja, SVT är om man vara elak så kan man se säga slödertälje, men vi ska vi kanske inte dra alla. över en Jag där. har inte varit i Södertälje speciellt många gånger, jag träffade ju en tjej igång där på kontakter också. Vi var red på en häst också där medan Södertälje och Ninjas hand minns det är bodde i Tumba lite mätt men... Sen åkte vi faktiskt bussen till Södertälje där hon hade sin syster och så fick du ha pendeln händer. Många år sedan Skönt att slippa bor där förorterna faktiskt Ja den märkliga skogen här Det är ju väldigt mycket svamp i skogen här Blöt och klantig och sländiga men... Kanterländerna ser i princip inga alls faktiskt och det kan ju för, i och för sig vara Karl man ser här men jag vet inte riktigt hur de ser ut och jag vill inte riskera någonting där. Att man blandar ihop dem med någonting annat då. Så vet jag inte hur man gör Karl Johansvamp förhuvudtaget. Sådana stora bruna rackare. Framförallt har vi Södertälje tagit bort väldigt mycket syrianer. Finländer har ju förrits länge i Södertälje, men syrianer har blivit väldigt många också. Och en jude som presenterar väldigt också Feta. Han heter kochen. Koschen i efternamn. Men han kanske inte är någon zionist. Men namnet är i alla fall judiskt. Men ändå har vi inte sett någon afrikaner i alla fall som är svart som presenterar vete på svensk TV. <laughs> man är... man ska gå ner till Sövlan också på Svt. Som man ibland kallar för Södermaland. Så är det väl vackert landskap. Både Lynn som bygg... bor längre ner i Tystberg och sen i Östvistunen också. Vi han flyttat tillbaka till Bodan. de har man problem också i Nyköping också med ja problem av som finns nu i Nyköping Höghusområden och så stadsdelen brant i Nyköping det verkar vara så här socialt utsatt område som de kallar det för Jag måste ta upp det grej, för annars pratar jag bara lokalt här. Är mina personliga saker, mina vandringsturer? Vad ja. en läkare är det här som växer idag i HD-medicin med iliggande fentanyl står där? Ja, det verkar mycket märkt. Det. en gravid kvinna fick problem också fick ingen ambulans då fick hjälp till sjukhus sina föräldrar det var ju också mycket märkte. söndag, men det, är, det nionde då är det valdagen, Jag tänkte att vi kunde köra på kvällen här och hålla koll på vi på P1 och valvaken och kolla på tv, vad som händer och så och de här eh, prognoserna som kommer och så, och följa det Jag också kommer in på SVT Uppsala kan i för sig själva göra också. Ja, mordförsök i då har vi här misstänkt för knivskärning och jag hade en flickvän som först bodde i C via Vasa godon i Val, och då har man ju då ganska nära just till till Kotsund där. Man ska ju försöka komma ut och röra på sig. Men jag är ingen löpare och ingen orienterare, men jag kan i alla fall ta mig fram och vara ute. Och Elvkardi B har högst arbetslöshet i Lenet. Där. Det var väldigt kul faktiskt. Bra, en häst som försvann. De har hittat hästen, men hästen har tappat ena skogar. Egerna letade efter Islandshästen i 16 timmar Och sen får vi kanske gratulera också Aktuellt på tv Som min son startade i 1958 faktiskt Tycker man känner igen en Olle Björklund där Som var tv-presentatör I svartvitt På ettan fanns det bara Och här kan man nämligen se första sändningen också För 60 år sedan alltså 1958 Ja, det var innan jag kom till det faktiskt Man kan se på Youtube och så De gamla tv-program Vi hade alltså bara en tv-kanal fram till 69 I svartvitt Ja, så fick vi tvåan Och i färg Skulle man säga på kock i färg Gubben hade man ju sett tidigare i svartvitt På en kanal var det bra tidigt för TV-handlarna när vi fick färg TV och tvåan där just runt 6:9. Det var skräckliga såna människor som ville köpa nya TV-apparater med färg TV. Ja, nu jag se vad som händer de här gott sunda och så. Ja, sina Områden där. Uppsala, Uppsala har ju självklart sina problemområden. Både bensprat det där, men det var inga kvinnor och ben. Karben som sprat. Jag bodde en kort period i Uppsala kommun. Allmunge, men det var ju ganska kort period. Det var mindre än ett år, jag vet jag cash 8 9 10 månader det var sånt och så. Kommer jag till mars Där stedeningen avslutades av idrottsföreningar över 500 ungdomar deltog där. SCT världen där. Nu igen lite grann här Det var en solkatt som kom in här men den täckte jag med en t-tröja Och mobilen är också avstängd att vila här faktiskt, vilket inte sker så ofta. Men om de ensnogar igång så är den avstängd ett tag här. 16 lokala stationer för att författa din style. This is the South Florida Radio Network. SouthFloridaRadio.com uh, Jag mår du. Last night we put on an epic lightshow. The crowd loved us. We love the crowd. Wait, but there are only four people out there. Yeah, did you see their four faces? All eight of their eyes lit up brighter than ours. And we're fireflies. Yeah, we So come check us out. Here. <laughs> uh, and bring your kid all late to show oh but uh don't bring any of those glass jars cuz they make us kind of nervous yeah, and i'm super closer whether you're rocking their world or they're rocking yours some memories never fade come alive with the forest visitdiscovertheforest.org to find a forest near you and discover other cool och som är Bråk i Mönndal. Tre sjukhus breder och tre bokar. Stor bråk. Det verkar ju röra sig en någon slags form av kulturberikning, Men det är ju bara fördomar. kulturriken som är i farten, men det är bara fördomar det där så det är rasistiskt och fascistiskt och nazis extremistiskt, men det var vad jag trodde Stor bråk i Mölndal Vi ska vidare upp till västbotten här på SVT. Det ser väldigt mycket riklig och nyheter och rubriker och så. Jag bott i var, men det var en ganska kort period. Det var inte ens ett år, kan jag säga. Det var kanske maxen 10 månader. Så, så kort tid var det faktiskt. I liten säga, våren 1994 till januari 1995. Och hemtjänsten missade besök, det. det. Tog sig inte ur sängen. Vi blev liggande utan mat och medicin här från SVT Västerbotten En man har lurat Bjurholm, står det kommunen va att betala hans hyra åtalas man har lurat kommunen på 27 000 kronor Ja, här får man inte bli förvånad någonting faktiskt utan man får vara på det mesta i rubriken och här Men Nu sitter jag i långsuttan här så att... Så länge det inte händer i långsuttan så kan jag måla på äh, Västernorrland ska du till så ja. Vredel av högerextremister Vi har inga nazister Möter uppgifterna i polisanmälan Står också här SVT västernorland. Störande anvittiska möten allt vanligare Här uttalar sig en statsvetel Om händelsen i stöd Så det ibland är det ju Ja Som tv man kan titta på så Inne på C-dottern här Alltså då. extrema. Ja. Det kan vara det som händvaret också där Men det hade vi långt för väldigt länge sedan Här uppe vid kämpade Hade de en, en stationer och så Stugan är borta Så och de hade där Faktiskt gör genomfördes övningar i skogarna här, bandvagnar och radiosamband och så vidare, för att skydda långsiktiga mot anfallande fiender. Det är ju rätt så gamla bilder, kanske från 50- och 60-talet Så Det var nog länge sedan det försvann. Fyllda bråk i väster Norrland, står det fullt upp för polisen. Där, där ser man. Jag ska titta på väsparan nu. Släpp brevet lite grann här på söndagskvällen och jag kanske låter lite förlåst Ja, det är väldigt många som inte röstar faktiskt olika skäl och så Och i Västmanland har någon Bröt upp en brevlåda på socialkontor Som överkänsliga uppgifter, ett tiotal brev har Sprättats upp Kan man läsa, jag vet inte riktigt var någonstans Jag ser bara rubriken där så, jag behöver inte gå in på själva Artiklarna här Och ett borde kritiseras, en äldre man dog och blödde i 14 timmar, dog fyra dagar senare Från SVT till Västmanlander Ja här får man ju se det mesta av rubrikerna där Så jag är samma flicka som var på dalarna här just på Dönbrukens lagstiftning. De här kan jag läsa in nyheter för flera stationer. SVT på utdelsen. Kan man ju se de lokala nyheterna också. Vi ja. ska jag se nu hur det ska titta på. en vecka eh, kvar till valet då nästa söndag den 9 september. Och de valplakat som socialdemokraterna satt upp i långsittan de verkar sitta kvar. De verkar inte vara någon sabotage. Och det verkar vara så. Att det är bara socialdemokraterna som har satt upp några valplakat här På några platser i Långsutten Några valstugor eller valtält verkar inte finnas här bråk på restaurangen också då i Örebro 30-talets personer slogs och flera polispatruller skickades ut Jag kan ju misstänka att det var kulturrikare men jag kan ju ha fel Det är svårt att säga exakt där kommunala valen tar längre tid att räkna, det brukar ta flera dagar in på veckan efter det. Innan valmyndigheten har räknat färdigt alla röster och så. Det tar ytterligare några dagar in på veckan efter själva valet. Det ska bli fint väder imorgon också, ytterligare en på sig till miljöstationen här. Det finns de som slänger allt i sopen här och det ska i miljön och jag Vi har direkt sen helfungsstudion här den andra september, det är lite fråsigt när jag varit ute här sen i morse faktiskt, några 6 km här på vandringstur röstinspelar spelar också med mobilen där och Man blir ju lite eh, flovasig Jag Ut och rör det på mig Vilket är målet faktiskt varje dag I morgon ska det bli fint och så Det är på eftermiddagarna som det kommer upp den där graderna Så länge kan jag inte jag sitta och det på klockan här det måste de komma ut då, lite grann, Mor morgonen, kulan där, lite hesa halsen där Vilka rostlig halsen som Alex Jons Ganska så vass är gubben Jag pratar i timmar där ute i naturen här då, så Jag visar bort lite mindre mängd också. 50 år sedan, alltså 1958 startades Aktuellt så Sveriges Radio som det hette och det fanns bara en kanal i svartvitt När alltså. Vi minns att den här gubben hette Olle Björklund som var tidigare och om vi ser att gjorde han borse på när blev uppsagd var... eller var det eller när han lämnade och så Så det är nyhetsprogrammet hållit på i 60 år visst. Har jag ingen nyheter alls faktiskt jag kan komma på Ligger man det är medier, så eller de är det faktiskt där Det är inte fint där ja. Sen har man ju stavat fel också på SVT här i ost Det står misstänka Det larm släpps på fri fot ja. Det ska ju stå misstänkta så att efter K där ska det vara T också, misstänkta Jag lärde mig faktiskt stava i skolan, fast jag skolkade ju väldigt mycket på slutet såklart, du är i kård men Jag kan faktiskt stava bra och så Jag vet hur man stavar Och lärde mig engelska gjorde jag också faktiskt, så jag förstår vad de säger på Bibi och så vidare, lektion och sådär Och David jok och så Man lärde sig någonting i alla fall i skolan, måste jag säga, att räkna. Och... Alltså, ja, jag är räkna till. till. Ja, man behöver inte räkna så mycket ofta det. Det med sju gånger sju är 49 och så vidare, det är ganska tjatigt. Men det viktigaste var att man lärde sig läsa och skriva. Men du kan ju inte läsa någon tidningar eller böcker, och så, för jag ser inte vad det står ens. Det är bara grundligt. Det är ju en massa text som inte går att ut för så vad det står i mina ögon klarar helt enkelt inte av det men jag får ju läsa text på skärmen istället Här kan man se valduellen också mellan Stefan Löfven och Ulf Kristersson med SVT Nyheter direkt från Norrköping i hela duellen här Och det var tydligen från en kyrka. Ytre ligger i Östergötland men Dalarna ligger faktiskt i. Långt upp där, kanske mot den norska gränsen till och med samer också. Rensköter alltså. Vi vet ju att de här skogssamerna som de hette var långt i tror faktiskt då även in i norra uppland tidigare. Och fanns i söderzonen också. När man trängs undan mer. Uppåt Dala fjällen där och mer upp på och så. Man det är och samer och skogssamerna. Jag tror jag har en bok om samer också. Det historia. Det fanns ju skogssamar också tidigare. Jag ner i Västmanland faktiskt och så i Söderdalen och ända upp ner till ö, norra. Norra uppland fanns det skogssamar tidigare. Så då tänks undan Ja. Jo, har lärde sig någonting i alla fall i skolan i historia och läsa, skriva och engelska så att jag hänger med när de pratar på BBC och ja, vad som helst, Alex Jones, David Joke och så. Jag, jag förstår vad de säger och så. Eller om det är från Australien och BBC och vad det är. Så det hänger med alltså utmärkt alls. Jag förstår det engelska alldeles utmärkt. Det är bara det att man har ingen anledning att prata språket själv med, med någon människa. Men när man hör engelska språket så hänger man ju med och förstår vad de säger är om det amerikanska eller australiensiska och irländska så, så hänger man ändå med där och australiska är lite speciellt där en variant av det engelska språket Armar här efter sommaren. Jag hade en väst på mig där. Och eh, solen gassade på oss armarna. Det var svettigt vettigt. var som galna. hästflugor var helt tokiga där. Och surrar kring mig. Jag skulle landa på näsan in i munnen och surra kring mina öron och så. Men brun, bruna armarna blev det i alla fall, eller bruna armar. Ja, över, över armarna i alla fall. Så det var ju en mycket märklig sommar där faktiskt när jag kommit in i september månad här och lite höst. Men det blir fint veder i morgon och så. så. jag vill passa på här och komma ut och röra på sig. Det är skluft att komma ut i naturen och så. Vandringsleder och skogsvägar och hycken. Och I de skogarna med alla sina bröta, kläddiga svampar, vad de nu heter. Det är rekord faktiskt. Det är mycket mossa och fuktigt och brätt i skogarna här och stenar i alla möjliga storlekar. Kanten är den där verkar visa min sin fråga. Kan man väl säga. Jag har pratat om granskning i Sverige finns kvar på YouTube. De blev väl stoppade, vad? Men jag tyckte det stod någonting om studier granskning i Sverige. De kanske ett nytt eh, konto där. Det är inte riktigt det. Så att nästa söndag kväll någon gång då får vi veta hur det blir. Vad resultatet för själva riksdagsvalet där man har räknat de allra flesta vallokalerna. Och då brukar man ju lyssna på P1 och kolla på tv också. De här prognoserna som presenteras. Så att det blir ju i och för sig spännande. Alla dessa undersökningar är ju en helt annan sak faktiskt. Det har ju ingenting med valet att göra. Utan det är ju valresultatet som visar hur det verkligen har blivit. Och sen kommer man ju att titta på också från media vilka opinionsundersökningar som låg närmast det, det verkliga valresultatet och vilka undersökningar som låg längst ifrån också. Där. Granskning i Sverige. Ja. Jag vet inte ändå vad vi är kvar på YouTube. Granskning i Sverige, och i och för sig. Jag tyckte det stod att det hette Studie Granskning Sverige. Jag kan tänka mig att det var ett konto kanske. Det är också i skogen som tittar på mig där. Nu undrar jag vem det var som kom. Och lite rackare. Lite busiga trollsländer också. CD ser väl hur hårt vad ni här. Den har icke-brytt än. Vi granskningssverige.se. Ja, granskningssverige.se ska det vara. skulle se vad Men de verkar borta från djup. Äh, kan jag se. Kom in på granskningssverige.se. Man stoppar sig från med YouTube tidigare. Men gammalt material sprids ju fortfarande från ganska i Sverige. men jag tror att de är inte är kvar på YouTube där de har blivit det där. Det var det funkom istället där. Jag inte inte fungera. Det finns kvar alltså på vetet det. Jag gör en sökning här. Vi har något alltså i Sverige.se verkar inte fungera och de finns väl inte kvar på Youtube. Expressen 7 mars, gransk i Sverige. Sen på ny kanal står då syns Sverige stängdes av Facebook Jag har en fina som heter vk.com De Sverige Det fungerar. vk.com fungerar snabbt. Jag har en stryk så här. Jag tar lite blåbärstrick kanske från Kivik. Så här är det då som har lagt ut här norr om hyttgatan när skogen börjar, upp till till älgarna Vill vi passa på dem en dag eller Det är fint över dem i Det är inte ge det låret kanske var jag i sängen där som jag skickade iväg Och så kröpte en fästing också i nacken som jag tryckte ihop med fingrarna där så att den blev tillplattad Hop knycklad, man kan säga Hopppressad fästing Ja en kröp i nacken på mig men jag tryckte ihop den hårt men så den kunde inte röra på sig mer Det har precis kommit in i september faktiskt men det är fortfarande väldigt grönt och fint ut. Inte så mycket blommor precis men det är ju grönt och fint fortfarande men det är väldigt blött och fuktigt ut och svamparna är kladdiga och slämmiga. Och ser bara konstiga ut kan jag säga. Jag kan ju tänka mig att det är en del Karl Johan och så men det är inte att jag tittar efter och det verkar vara för geves. Granskning i Sverige finns kvar någonstans där faktiskt. Där. Vi kanske skulle gå in på Svegått istället och se om det är någon nyhet där. En sida som heter vk.com och ser sig granskning i Sverige. Se här. Jag kanske skriver in svegot istället. Svegot. Svegot.se. Svegot. Svegot. Sve. Det är ju något som svider på armen, här. Jag en liten, de insekter som man blir en med. Nu tar vi lite mer blåbärsbryck i kopp. Vi kan inte ha något plastglas och, För det kan välta omkull här och bli kladdigt och åker ut på. Min teknik här och så, så att det måste vara tunga Ja, tunga glas Tunga, muggar inte, några lätta plast Plastmuggar och sånt går inte alls här För det kan man ju Man putta till där så att det åker ut i det där kladdiga Kladdigt och dant, Klibbigt och kladdigt kan det bli Så där kan man inte ha några plastmuggar och plastglas Alls här inne jag redan gjorde lite grann i köket också här på golvet i varsen, lite damm och smuts där. Och ska vi se om vi kommer in på svegot.se här på C-datorn. Jag kan öka zoomen också så att jag ser lite bättre. Ja det är tilltäppt här men det är ju insyn här också så att De andra husen här har ju dragit ner sina persiener och allt så att det är ju fördraget överallt Man vill inte visa upp sig naken på hela gatan precis det är inte så kul tycker jag Nej och därför är det ju för och det är solen som kommer in här på eftermiddagen som alltså strålkastar Och så vill man inte visa upp sig naken på hela gatan och så, så att det måste ju vara på det här viset, tyvärr, man kan inte se in och inte ut heller. Det känns lite instängt på något sätt vis, det måste man jag, jag har en bild på mig själv också som en bebis där jag ligger helt nakem. Jag är början på, nej oktober kanske 1960. Lite felknopp, som en bebis. Ja. Jag får väl köra utan adblock och webbdefender för det går så extremt sakta så händer nästan inget där Det är Karlssons klister och seger en sirap så det verkar gå lite fort där man... Man säga att Jag kör utan där. Man får du se upp för lite annonser och så Men även till hela världen om man ser någon reklam och så Nu är det en vecka kvar till valdagen Men när det gäller riksdagsvalet så tar det ytterligare några år för valmyndigheten att Räkna samman och sen kan man gå in också på valmyndighetens och Senare på under veckan efter där och se hur det gick i De kommunala valen och så SD lär väl öka sina mandat och så man det att de har Folk också och inte bara tomma stolar och massa vilda och så här. Det brukar vara så att de får fler mandaten än de kan när de har inte stolar där. De får fler mandaten, de har folk till där. De brukar sluta med att de har avhoppar och uteslutna och vilda och tomma stolar. Så det har ju problem i vissa kommuner. SD. vissa kommuner har med problem med interna bråk och så. Men i Borlänge har länge har faktiskt det blir blivit större än S man läser om här någonstans, för tror jag att det var Sveriges åldurar. Det är flera som vill rösta på ST faktiskt i Borlänge än gamla SOS-partiet här. Jag in på Svegot här. Och sen är det för att som har inget tillstånd av myndigheter i Sverige så det är faktiskt... Piralsändningen är det där. Nu ser jag ingen ansvarig utgivare. Ja, här har Björn Björkvist skrivit någonting också här. Idag på Svegot. Han som är gång i tiden. kom från Gotland där och pratade gotländska. Så. Han gjorde bort sig lite grann och fick sitta i fängelse och betala böter och så Men han har ju mognat och så med årens lopp faktiskt Men Han eh, hade lite mer radikala åsikter och gjorde lite tokigheter och uttalanden och sånt tidigare där Men han har ju vuxit upp mer och blivit mer mogen också Och när det gäller Svegot har man släppt alla sina poddar gratis där faktiskt nu Man kan ta del av alla, så att säga, deras material Man har släppt det Man behöver inte ha medlem för att ta del av det Så att det är positivt Det Däremot har jag väldigt svårt för Ingrid Carlqvist där Med sin skonska. Fast hon är färdig i Stockholm så det är lite mer grötigt Så att man kan ta del av alla de här programmen från svegott utan att vara medlem. Svegot var på plats vid alternativ för Sveriges torgmöte i Göteborg, kan man se här. Jag inte på den från C-datorn. Ja, Pöben var ju där. Gatans patrask. Alternativ för Sverige attackerade jag efter torgemöte i. Gud, det var en